Околопати б серця, оживити це все? Та не оживлялось воно, не було б більше вогню. Майя думала про море. Але хіба море за спиною могло змінити те, що вже сталося?